Mila bosteun telefono daibainu gehiago, eskulatu baititu izkuntz eskubidean behatokiak bimila eta amabian daio ietarik euneko amagaipeg Euskal Herriko Bistalneanak izan dira, agira beraz beste orte batez ere Euskaraz bizi nahi izanik ere, ezin dutela ala egin oraindik Euskal Herriko Bistalneak zuk segitu duzun ungaia intza egieta. Garbine Petriati behatokiko zuzendariarekin mintzatu naiz bai, bainan baita ere Isabel Etxeberria Urruñarrarekin eta Honeka Jauregi ikaslearekin. Euskaraz ikasi edo bizitzeko dituzten zailtasunak esplikatu dizkigute Isabel eta Honekak, bainan lenik behatokiak jaso dituen kesen kopurua hemendatu dela 2012an azpimarratu digu Garbine Petriatik. Bueno, gorantz doaz. Bai, baina horrek irakurketa e, franko izan ditzak ez Eta datuen atzean beti, bueno, pues, e, nabardurak eta, eta bon, dimensuak bilatu egin behar dira. Gora egin du, e, Pasden urteekiko e, keixakopuruuak eta beatokiak inoiz jaso duen Keixakopuruik altuena. Eh, izan du horten, horrez ere esan edu egoera aukerra goa dela, edo herritarrak onzintzia undiagoa duela, edo bueno, irakorketa hori ere egindaiteke eh? baina gu datuetatik eh, aratago, uste dugu ba eh, errit, gure gana jotzen duten herritarrek jartzen duten herrealitatea benetako lagin txiki bat besterik ez dela, ez da? eta herrealitate zabalago eta orokorrago baten eh, isla besterik ez dela Orokorki, zein dira jasotzen dituzuen kesa nagusienak? Zerren inguruan izaten dira? Gehen bat... Eh... Administrazioek eskaintzen duten zerbitzuekin e, kexiatzen da herritarra, ez da? Hor, bada, e, osasun zerbitzuak, bai, e, mediku batera joaten denean eta euskaraz aritu ezin denean, edo eta herriko etxe batera, bai, edo zeintramite egitera joan denean eta ezin izan duenean, bai, edo kalean barna doala, bai, seinalit, tika eta kalen izenak eta errepidean auurkitzen dituen zerak, e, e, seinaleak ere frantses xean direnean gehien bat hoiekin dute e, zerikusi bagureregengana jotzen duten herritarren e, kexak. Aipatu duzue Iparraldean kesahaurietatik ehuneko hamarra gutxi gorabera jaso duzuela, 1bian e, haut izan ziren gobernu aldaketa euskararekiko aldaketa gutxi bai, nahiz, eta hauteskunde kanpaina horretan, ba, politikoek eh, horrela, hau bete zitze egiten duten eta agintzen duten, hau eta beste, eta zehazki, ba, Frantzua gaur aurregun, eh, zera, eh, Frantziako estatuko buru denak aginduzuen, ba, bueno, konstituzioan aldaketaren bat eh, ezartzitekeela, edo, eta Europako hizkuntza eh, gutxituen karta mm, sinatuko zuela, momentu amabiak ez du horrelako urrats positiborik ekarri, et Da, bueno, eh agindutakoa zor guk esperoan segituko dugu. Isabel Etxeberria zu urruñarrazira, zertan da euskara urruñan eta nola bizi duzuzuk egoera? bai ordan oruinako eh uh, garika uh, ni kesa utzutute uh, euskalduna eh oruin herri euskalduna zen eta piskanaka piskanaka be ikusi dut heretik uh, uh, Euskara joaten hori e, argi argia da senta uh, oso epe laburrian jo oh, oh, tamar ortez gertatu baita e, eta bitartean uh, ikusi dut uh, euskalgintza indartzen hala ere eta gaur egun erran daiteke hori e, nako gehienek arremana dutela Euskararekin eta hori oso pozgarria e, atse maten dut baina e, realitatea da horiek nun eginen dute Euskaraz be, ez dakite, e, etxian, etxe batzuetan baina adibidez horren ardura berluken erriko etxeak ez du indar berezirik egiten horren e, inguruan pentsatzen du baiet e, eta gauza batzuk e, Euskararen alde egiten dutela ah je argida baina oro eh, badira neurri batzuk oso konkretuak direnak eta hortan ez da mugimendurik adibidez eh, euskara teknikaririk eh, ez dute hartu nahi odan eh, deitzen bali manda errikoetsat noski entzuten dugu egunon eta berekin ematen du urrats handia emana dela e, bada euskararen aldeko holako oniritzi bat bada auzaindeki bat Baina orzendegi horretan, orzen horretan leho euskaldunik ez da. Ordan, erraten digute, e, ba, formatzen ari direla. E, ordan, ematen du epar euskal jendean jendean izari dela formatzen, baina e, inoiz euskaldun zen, zentak emaitzak oso uriak izaten dira. Beraz, e, jantio batzuek, erabakitzen balima benegian euskara Estela dela edatuko, inkonsientekibalitake, baina hola e, balima da ebe, ezta euskara zabaltzen. Beraz, gu Hian bizi gira, ez gira mugitu, e, Euskalunak ziren gure burasuak, Euskalunak gira, baina eskubiderik ez dugu eta gero eta eskubide e, gu, gutxiago dugu, baina gu frantxestu gintuzten, hori e? ez talzalantzarik, e, denak frantxestunak gira, baina Euskalaz bizinai dugu, orduan, ea permatzen diguten eskubide, gure eskubidea. auregi zu zuikaslea zira eta basoaren ondotik donostiara joan zira ikasketak segitzera, zergatik. Ikasketak Euskaraz egitu lan nituen eta aukera bakarra ego Euskarera joatea zen. Beraz, donosti aukeratu dut, egin nahi nuena egiteko Euskaraz aukera bazelako. Aipatu duzu ere, eh, basorako orako izan dituzuen zailtasunak, orain, momentu hontan berean, gaia pilpilean da, eh, zuk ere zuzenki pairatu duzu, frantzesen egin behar hori. Bai, eh, iaz urte guztia pasa genuen... Eh, Ba, Gai guztietako kontzeptu guztiak bizkunttztan ikasten, eta azterketa txiki guztiak frantsesez egiten eta aldiberan base euskarazzen aldeko borrokea eramaten saiatzen, eta eada ian azkizaila egintzela eta azkenean ohituratu eginen, beraz kontua ez da zailtasunaren na bakarrik naiz da egia den batzutan hitzak etortzea brura zaila dela, naturala euskara egzaigulako, Euskara ikasita gero, ba, euskara ze baloratua izatea, za. Eta e, sekulako lana eskatzen duala ere, e, ba, suo prestatzen e, duenarentzat, nonbait euskara baztertu, garaibatez, frantsesez ikasteko. Hori da. Gauzak e, ulertzen saiatzen eta buruan euskaraz pentsatzen dugu e, argiago egiten delako, baina gero dena bizkontzeten ikasi bar da ta azkenean hori da bakarrik hitz e, itsberezia bakarrik frantsesez ikasten ditugu eta Pena bat da gurutzat ere, eta momentuan, bai, kezka hundiago bat edo egiten du. Hortan, berdin segitzen dute, ez dute jazkoa baino gehiago lortu? Ez, segitu dute dinamikarekin, eta baina gelitu da, iaz matematika emantzibuten, eta ikusten ustean edutela horrendik, etxun pixka lasitzen garen, baina espero dut ez dela hori gertateko. Adibide guzti hauek beste zerbait adierazten dutela azpimarratu du azkenik Garbine Petriatik behatokiko zuzendariak, hau da, hizkuntza eskubideak baliatu eta euskaraz bizitzeko nahikeria biziki azkarra dela oraino Euskal Herrian.